Yağqubun Məktubu Üçüncü Fəsil Qardaşlarım, bildiyiniz kimi biz müəllimlər daha ciddi bir muhakmədən keçəcəyik. Bu səbəbə görə də çoxunuz müəllim olmayın. Çünki hamımız çox büdriyirik. Sözləri ilə büdrəməyən bir kimsə bütün bədəni də yüyənliyə bilən kamil bir insandır. Bizə itayət etsinlər deyə atların ağzına yüyən taxırıq, beləcə bütün bədənlərini döndəririk. Bax, cəmilər də böyük olduqları və güclü küləklər tərəfindən aparıldıqları halda, sükançının könlü harəyə istəyirsə, kiçici bir sükanla oraya dönür. Dil də elədi, bədənin kiçik üzvüdür, amma çox öyünür. Baxın, balaca bir qızılcım böyük bir meşəni yandırır. Dil də oddur, dil bədən üzvlərimizin arasında haqsızlıq dünyasıdır. O, bütün bədənimizi ləkəliyir və özü cəhənnəmdən odlandırıldığı kimi həyatımızın gedişatını da odlandırır. Çünki istər heyvanların, istərsə də, quşların, istərsə də quşların, istərsə də dəniz məxluqlarının hər cinsi insan nəsli tərəfindən əhliləşdirilir və əhliləşdirilmişdir. Amma dili heç bir insan əhliləşdirə bilmir. Dil qarşısız alınmaz bəladır və öldürücü zəhərlə doludur. Dilimizlə Rəbbataya alqış edirik. Dilimizlə də Allahın surətində yaradılmış insanları lənətliyirik. Alqış və lənət eyni ağızdan çıxır. Qardaşlarım, bu belə olmamalıdır. Bir bulağın eyni gözündən şirin və acı su çıxarmı? Qardaşlarım, əncir ağacı zeytun və üzüm tənəyi də əncir yetişdirə bilərmi? Eləcə də, şor bulaqdan şirin su gələ bilməz. Aranızda müdrik və dərrakəli olan varmı? Qoy o öz yaxşı həyat tərzi ilə, müdriklikdən yaranan həlimliklə yaxşı əməllərini göstərsin. Amma ürəyinizdə azı qısqanclıq, xudbin etiras varsa, öyünməyin və həqiqəti inkar etməyin. Belə müdriklik yuxarıdan nazil olan müdriklik deyil, ancaq dünyəvi, ruhani olmayan və şeytani müdriklikdir. Çünki harda qısqanclıq və xudbin etiras varsa, orada qarışıqlıq və hər cür pis əməl vardır. Amma yuxarıdan nazil olan müdriklik əvvəla safdır sonra da sülhpərbərdir, mülayimdir, itayətlidir, mərhəmət və xeyirli bəhrələrlə doludur, qərəssizdir, riyasızdır. Sülh yaradanların əkdiyi sülh toxumlarından salihlik bəhrəsi yetişir.